Підлога дерев'яна, гладенька, заслана рогозом, лепихою, свіжою луговою травою, попід стінами широкі лави, покриті барвистими ліжниками. На покуті такий же тесаний стіл. Під ромейською скатертиною. На стінах зброя: луки, тули з стрілами, мечі, списи. Бойові сокири дубова гунська булава. Два щити, один невеликий, круглий, оббитий мідною бляхою, другий більший, довгастий, виплетений з лози і обтягнутий сухою бичачою шкурою. Не сідали, ждали князя. Чорний вепр став біля столу і мовчки розглядав гостей. Мовчав і старішо натур, стомлений неблизькою дорогою застигли в непорушності його сини. А полонений згорбився в кутку і крізь вузенькі щілинки очей кидав бистрі погляди на полянських вельмож. І з почулося глухе покашлювання. Скрипнули двері, і до світлиці вступив князь Божедар, колись видно міцний, широкоплечий, високий чолов'яга. А тепер кислявий зігнутий, виснажений хворобою дідуган у накинутому на опаш червоному князівському корзні. Примітка. Корзно верхній одяг, схожий на плащ. А радогаст підтримував його під руку. Князь примружився від яскравого світла. то. «Хто, кажеш, прибув? Старішина Тур?» Він підсліпувато поводив своїми вицвілими очима, потім, упізнавши старішину роду русів, радісно вигукнув «Ай, справді, Тур, от не ждав! Здоровий будь! Боярне, яким побитом? Що привело тебе на родинь? Та ще й з такими гарними молодицями?» Вони обнялися. З синами, князю, з синами. З синами це добре. Дякую, що завітав. Дозволь обніму тебе ще раз, бо скажу тобі все рідше, провідують мене колишні друзі, з якими півсвіту сходив. Одні загинули, другі померли а третіх, болячки обсіли, як оце мене тепер. Чи старість пригнула до землі? Вони обнялися знову, сивий, висхлий князь і такий же сивий, але ще міцний жиловий тур. Ну, сідайте. Розповідайте, з чим приїхали, опустився на лаву князь. Щось гарне чи погане? Погане, князю. Ну, гунни погромили уличі князю. Князь Добромир помирає від язвин у нас на Кам'яному острові. Ой! Гунські вершники переслідували його сім'єю аж до тікеча. А звідти, як відомо, недалеко й до полянських родів. Хай бережуть нас, боги, це справді страшні вісті. Відтіки чи доросі рукою подати. Але, може, в них немає наміру йти на нас? Що каже князь Добромир? З його слів князю ясно, що гунни замислили відновити могутність своєї держави. Утрутився у розмову Кей і перший свій удар спрямувати проти уличів. Поки сини-аттіли сварилися між собою і чубали один одного, щоб зайняти місце батька, ми сиділи собі спокійно, додав Тур. А тепер, коли Еллак убитий в бою, Денгізих помер, Кондак засів із своїм плем'ям у Мезії за Дунаєм,